Så, att, så nästa söndag vi möter klockan 11.00 Så vi, vi byter Guds känns tid. Och det är inte bara nästa söndag vi har 11 Utan det är söndagarna också därefter Så att Så jag hoppas det fungerar bra Bra för dig med 11 Jag tycker det fungerar bra med 11 Men Jag hoppas det fungerar för dig också Jag måste säga att det är det är underbart att vara kristen. Och det är underbart att få tillhöra Jesus. Och, och Man kan ju tycka, när man har varit fräst några år så tycker man att ja, vi vet ju hur det är med, med, med, med vanor och, och, och man kanske var mer uppspelt när man just kom till tro. Men, men sen finns det en tendens till att man blir van med det mesta. Och att man tar saker och ting för givet. Vi som, som män som är kanske är gifta med vår fru. Att vi kanske tar dem för givna. Eller att vi tar våra vänner släktingar för givet. De som vi har runt omkring oss har vi alltid där. Och, och många gånger så tar vi varandra för givet. Men, men, eh, eh, och så kan det också bli i vår... I våran gemenskap med Gud att, att vi tar honom för givet men, men jag tror att det är bra att få en, en förnyelse i sina liv både nu och då Och det kan vara bra också att vi får det med, med vänner som vi har runt omkring oss i livet Att, att, att Gud får öppna våra ögon och att, att vi, vi, vi får upptäcka att vi faktiskt har människor nära oss och hur bra de människorna vi har som är nära oss. Att vi, vi lär oss att uppskatta varandra och, och att vi värdesätter vänskap. Jag fick ett sms i morse av en, av en vän som, som, som skrev det. Och, och, och det var jättelänge. Jag vet inte om jag har hört någon säga det. är inte så ofta jag hör någon säga det. Men, men han sa det att jag är så glad att du är min vän. Och, och jag tänkte, wow. Och, och, och, och det tog tag i mig det där. Jag tänkte, sätter jag mina vänner? Och, och, och, och ibland så är det lätt att, att de vänner vi har eller föräldrar vi har eller barn eller vad det än nu kan vara släktingar att, att vi tar varandra för givet. Vi har ju ändå varandra så vi behöver ju inte visa någon uppskattning. Jag tror vi kan visa uppskattning i alla fall. Och att vi kan värdesätta varandra. och Så att jag har varit jätteglad när jag fick det sms i morse. Och, och, och jaha, så, så den här personen ser mig som, som, som hans vän. Jag är hans vän, okej. Okay, ja men det var roligt. Och, och, och, och vänner, om man säger så här, nära vänner har man inte alltid så många av. Men om vi säger så här, vem är din bästa vän? Du behöver inte svara mig, men, men det är bra om du vet vem din bästa vän är. Jag säger så här, din bästa vän kan vara Jesus, men det är inte säkert han är din bästa vän. Han kanske är din frälsare, han kanske är din herre. Och han är den som tar med dig upp till himmelen, men är han, är han din bästa vän? Ja, då får jag säga att jag går med han varje dag så Kora jag säga att han är min bästa vän. Och jag tror att han är din och min bästa vän också. Men om han är din och min bästa vän, då måste vi ta hand om honom som vår bästa vän. Och hur, hur gör man med sin bästa vän? Om ja, man visar uppskattning, man är tillgänglig. När han vill prata med en, ja då är man där och då pratar man med honom. För man är, vänskap kan man aldrig bygga utan att man relaterar och pratar och konverserar och diskuterar och umgås med sin bästa vän. Det är någonting som är levande och som är pågående. Och så vill Jesus leva tillsammans med dig och mig. Ja, men hur gör man då? Ja, det finns säkert många sätt att göra det på. Kåra sträcker upp handen. Mm. det är ett bra sätt det är ett bra sätt Kora hon säger att hon börjar sin dag med att tacka Gud och det är inte så dumt för det står, det står i Bibeln står om, om man tittar på olika gudsmän och gudskvinnor i Bibeln så, så, så finns det några saker som de har i sitt liv det, det, det finns lite ingredienser i deras kristna liv och, och en av de saker som de har det är att precis som Kora säger de tycker, om, de tycker om Jesus. Och tycker man om någon, då tackar man dem eller visar uppskattning till dem. Man hedrar den man tycker om. Och, och, och, och det är inte så dumt. Det står om en man i Bibeln, om jag vet ni har säkert läst om David, om saltare, alla salmer som man har skrivit. och det som är underbart att skriva om honom det är att jag, jag vet ingen person som har så mycket problem som, som kung David hade. Och han, han, och han berättar om alla de här problemen. Så, så, så när man börjar läsa de här salmerna börjar alltid i mal, ofta, kanske inte alla men Många salmer börjar, det är väldigt tungt. Och han har väldigt mycket fiender emot sig och det är väldigt mycket ondska som slår emot honom. Och det är jobbigt för honom. Men sen när man läser igenom salmen så kommer man mot slutet av salmen, Då ser man. Då är det ett helt annat uttryck. Det är ett uttryck av glädje. Då börjar han prisa Gud. Och det är nästan så i alla psalmer. Att, att det börjar i mål. Och, och innan han skriver psalmen klar. Då, då, då är det på topp. Då, då har en heligande nått till honom. Och, och nu är allting. Inte bara bra. Utan nu är allt på topp. Nu, nu är det lågprisning och det är dans och det är, Claes var inne på det också, att, att när vi prisar honom så finns det ett uttryck att prisa honom och, och ibland när, när, när Gud rör vid oss och den heliga ande rör vid insidan av oss så är det svårt att hålla tillbaka. Vi svenskar, vi är väldigt duktiga på att hålla tillbaka. Ni som kanske kommer från, har en annan nationalitet kanske är lättare att uttrycka men... men, men är vi från Sverige och är vi från Norrland och vi är från Luleå och Norrbater så kan vi ha lite svårt med uttryck ibland. Men jag tror att när en heligande, om han får komma över oss på det sätt som Gud vill så tror jag inte ens en norrlänning kan hålla emot de strömmar och de källor som Gud vill, vill låta flöda upp ifrån vårt innersta. Kommer ni ihåg att Jesus sa att, att ur ert innersta ska strömmar av levande vatten strömma upp ur ert innersta och vad är det? Jag tror det är Guds liv och jag tror att när det livet kommer över oss och jag tror när den heliga Ander kommer över oss så blir det så övermäktigt så att inte ens en nollänning kan hålla tillbaka uttrycken kan inte hålla tillbaka lo lovprisningen. Och, och, och det står om, om kung David att, att det står om honom att han hade olika vanor i sitt liv. Eh, och det finns ju goda vanor, och det finns ju kanske eh, mindre goda vanor, men han hade bra vanor. Och, och det står om honom att han prisade Gud tre gånger om dagen. Han prisade Gud när han, som kårar när han steg upp på morgonen. Så började han tacka Gud. Har du prövat det någon gång? Och, och, och, och på något sätt är det som du börjar din dag Så kommer din dag också fortsätta Och det är faktiskt väldigt väldigt bra att börja sin dag bra För man kan ju faktiskt välja att, att ja, När jag kommer till kyrkan idag så då kommer jag nog bli glad men, men man kan faktiskt säga så här att När jag ska till kyrkan idag Då tar jag med mig min glädje jag kommer med glädje till kyrkan. För då vet vi att det är många andra som också kommer med glädje till kyrkan. Och därför är det bra att prisa Gud. Och, bra, och, och David säger att, att han säger Nu är det dags att vakna upp, salta och harpa. Nu ska vi väcka morgonrådnaden. Han steg upp medan det ännu var mörkt. Och han sa, nu ska vi väcka morgonen. Han var mest tråligt, väldigt morgonpigg. Men även om man steg upp väldigt tidigt på morgonen så hade han bestämt sig för en så. Jag ska prisa Gud. Det första jag gör så ska jag prisa Gud. Och det gjorde han. Och på något sätt så tog det här tag i honom. Och, och, och, och det skapade hans dag lite grann. Och jag tror det är så med dig och mig också. Hur vi börjar våran dag så kommer våran dag att bli. Så att starten på dagen är väldigt viktigt. Hur våran ingång är på måndag morgon, Vi kan säga måndag morgon. Så säger man i världen att måndag är en hemsk morgon. Ja, då börjar hela arbetsveckan och då har man hela åket över sig. Och så på fredag eftermiddag, då släpper det. Men jag tror inte att Gud har tänkt att det ska vara så. Utan din glädje på måndag morgonen kan vara precis lika stor som den är på fredag eftermiddag. Sen kan det vara skönt att det är helg, att man får vila upp sig och så vidare. Så det förstår vi ju. Men, men på något sätt så finns det hade David, han, han hittade här att det här att han kunde han kunde leva tillsammans med Gud och han kunde bestämma sig på på morgnarna så började han prisa Gud och då kände han när han började prisa Gud på morgon. det här räcker inte jag måste prisa honom på lunchen också och så började han prisa honom på lunchen och han priser, tack Jesus tack för vad du har gjort att du har varit med mig på förmiddagen idag här och han har varit i hela och Håren de var lydiga, de gjorde precis som jag ville och de gick alla tillsammans och så vidare. Och, och sen på kvällen så fortsatte han att prisa Gud och, och, och på något sätt så kom det här bara i honom. Det har varit en vana i hans liv så han fortsatte att prisa Gud morgon, lunch och kväll. Och, och, och sen så står det att det räcker inte. Och då står det att han prisade Gud sju gånger om dagen. Har du prisat Gud sju gånger någon dag? Jag ska inte för mycket, men, men, men han prisade Gud sju gånger om dagen. Och sen fortsatte, när han gjorde det så fortsatte han att skriva en psalm till. Då skrev han en psalm om, jag ska prisa, jag ska alltid prisa. Eller det står så här, hans pris eller hans tacksägelse, hans lovsång ska alltid vara i min mun. Så att på något sätt så tog det tag i honom. Och till slut så, så var han så full av tacksamhet till Gud. Så han prisade Gud hela tiden. Hela dagarna. Om du hörde någon halleluja så sjöng någon sång. Ja men nu, nu kommer David för man hörde när han kom. Ja. Och säger jag, men så kan man väl inte riktigt göra. <laughs> jag vet inte men kanske ändå. Eftersom det står faktiskt i Bibeln om det här. Så att goda vanor är väldigt, väldigt bra. Och det finns andra goda vanor också. Och det är det att man kan prisa honom. Sen kan man också komma in i vanor av bön. Jag vet inte om jag törst frågar dig. Men, men jag säger så här då. Ett, en bra sak, en bra vana, det är också be varje morgon. Att lägga... Dagen i Guds hand. Lägga arbetsdagen i Guds hand. Eh, utmaningar som kan ha att göra med arbete. Eller kan ha med livet att göra. Eller bara en dag. Man vet, man vet inte riktigt vad som ska hända under en dag. Men jag tror en av de bästa sakerna man kan göra är att man, man kan börja dagen. Precis som kår, man kan börja med lågprisning. Men man kan också börja och be. Mm. Mm. Mm. Ja. Så att så det jag gör lite reklam för här i lite förtecknade ordalag det är vanor gör våra liv. Och det är, vilka vanor har vi egentligen? För vi vet att det skrev så här att att va, vi brukar säga vanans makt är stor. Och och, och och speciellt goda vanor. Så goda vanor i ditt och mitt liv har en stor makt över våra liv. Och i våra liv. Så att vanor är någonting som... som, som vi gör lite grann med automatik för att vi har gjort det dagen innan och vi har gjort det kanske dagen innan det och veckan innan det. Och när man gör saker och ting regelbundet då etableras saker i ens liv och det var någon, det var någon amerikansk läkare eller han, han var plastikkirurg och, och eh, han hade att göra med människor eh, då de hade amputerat ben eller armar så ni, ni har ju säkert hört om, talas om fantomsmärtor och det känns som de, de berättade att, att även fast armen var borta så kändes det som att armen var kvar och handen var kvar och, och det kändes som att de kunde röra den fast den inte fanns men när det har gått 21 dagar då var det etablerat, då kom som känslorna i kapp. Och, och, och på något sätt så, så, så eh, kom handikappet i kapp också. Och, och då, då berättar han någonting om, om det här med vanor. Att, att många gånger när man ska etablera en vana så är det inte så lätt att etablera en vana. Och, om vi inte är vana att be på morgonen eller om vi inte är vana att, att lovprisa Gud på morgonen. Så är det inte bara att börja heller utan det finns ett, ett visst motstånd. Innan man har etablerat en vana. En vana blir stark över tid. Och han sa att den här tiden som behövs för att etablera en vana. Det är 21 dagar. Nu har jag inget bibliskt belägg för det här. Men, men, men det ligger någonting i det han säger. Att om vi ska förändra någonting i våra liv. Då måste vi förändra våra vanor. Och när vi förändrar våra vanor. Så kommer vårt liv att följa med de vanorna. Beroende på vad de vanorna är. Och, och, och en av de vanorna som, som jag. Som jag skulle vilja uppmuntra dig. Att etablera. Jag tror du har etablerat dem redan i ditt liv. Men det jag skulle vilja uppmuntra dig ännu mer. Det är att etablera bönen i ditt liv. Så att jag vill göra reklam för bön. Den här söndag eftermiddagen. Och... Vi kan slå upp Lukas kapitel 3. Jag kan säga att en av de roligaste sakerna att göra som kristen. Det är att be. Eh, eh, och, och eh, när man ber så hänger du inte bara, bara på våran styrka utan ber också beroende av den heliga ande. För att eh, på något sätt så när vi ber så behöver vi få hjälp. För ber vi och det är bara i våran egen kraft så, så är inte bönen så märkvärdig. Men när den heliga ande får vara tillsammans med oss i våran bön. Då blir bönen väldigt väldigt speciell och det blir någonting väldigt väldigt roligt. Så Lukas kapitel 3, vers 21. Det här var vid Jesu do. Och det var ju må många människor som lät döpa sig här. Och, och medan... Allt folket döptes så blev även Jesus döpt. Och det står i i Lukas 3 och vers 21. Eh, och när han döptes så står det också att han bad under tiden han döptes. Och då står det så här. Och eh, och medan han bad. Eh, och jag skulle vilja trycka på det där, Medan han bad det händer alltid någonting medan vi ber det händer inte om vi inte ber och det händer inte efter vi har bett utan det händer någonting alltså precis det, det, att det finns någonting i bönens väsen det står att Gud har gett oss äh, himmelrikets nycklar och en av de nycklarna som han har gett oss det är bönen och vi vet ju att, att, att om man arbetar med någonting Om man är snickare, om man ska bli duktig på snickra Då måste man ligga i Då måste man spika, man måste såga Och man måste göra allt som har med snickeri att göra och, och, och, och på samma sätt är det också med bönen om, om vi ska bli skickliggjorda av Gud att be Då måste vi ligga i de måste vi be. Så att man kan, man kan inte bli duktig på B om man inte ber. Utan det är när vi ber som Gud lär oss hur vi ber. Och, och jag kan säga så här: att Jag, jag har ju bett ett antal år för jag har varit kristen, kristen några år. Men jag känner så här: Gud, du behöver hjälpa mig. Och du behöver lära mig att be. Och även fast jag har. Eh, ett antal år så känner jag att jag behöver fortfarande att Gud lär mig hur jag ber och, och då står det så här medan han bad öppnades himmelen och jag tror det gäller samma sak när du och jag ber också att när, medan vi ber så öppnas himlen. någonting händer när vi ber Himmelen kommer i rörelse. Änglar kommer i rörelse. Någonting händer under tiden vi ber. Och och därför och, och jag vet inte hur det är för dig. Men ibland så, så när man har bestämt sig för att be. Eller när man har tänkt att be. Så, så kommer massor med andra saker upp. Så ibland när man har planerat att be så slutar det med att man ber inte utan man gör en massa andra saker jag vet inte, har du varit med om det någon gång? ni nickar, ja vad skönt att det inte bara var jag och, och, och, och så på något sätt så finns ett motstånd mot den, och, och jag tror ju att, att det finns ett motstånd i oss det finns ett motstånd från fienden för att han vet att det finns en det finns en fara för fienden när vi börjar be och det är att då öppnas himlen. Så medan du ber då öppnas himlen. Men när vi slutar ber då kanske himlen stänger. Så ibland så, så ber vi för kort tid. Ibland, Jesus säger att, att när vi ber så måste vi vara uthålliga. Att, att när du börjar be så sluta inte be förrän jag säger till dig att sluta be. Och det, det, det, det kan ju bli lite farligt. Och tänker man då kanske det inte räcker att be fem minuter men det kanske det inte gör. Men, men det är bättre att be fem minuter än att inte be alls. För då hinner himmelen öppnas under den tiden i alla fall. Men, så, att, så Gud vill öppna himmelen över ditt liv. Han vill öppna och när himmelen öppnas så kommer det goda saker ifrån himmelen. Och det finns saker som Gud vill göra i ditt och mitt liv. Som man vill etablera saker. Han vill han vill ge oss saker, han vill hjälpa oss, han vill ge oss insikt, han vill ge oss vishet, han vill ge oss kunskap när det gäller vårt arbete eller när det gäller vår vardag eller praktiska saker. Gud vill vara med oss i alla aktiviteter som vi gör. För att i allting som vi gör, allting som vi företar oss, vill Gud vara med oss. Vet att Gud kan aldrig hjälpa någon som sitter ner. När vi inte gör någonting kan han inte hjälpa oss. Men så fort vi gör någonting så kan han väl det vi gör. Så att det går bra för oss. Och det, det är ju så vill vi, vi som är föräldrar. Vi vill ju att det ska gå bra för våra barn. Vi vill ju helst att det ska gå bättre för dem än vad det gick för oss. Och det, det ligger i en, i en människas natur att, att det ska gå bra för barn och nästa generation. Och så är det också med våran himmelska fader. Han, han är mån om att, att det ska gå bra för oss. Eh, och eh, så då öppnas himlen och så står det. Och den heliga ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himmelen kom en röst och sa då. Du är min, min son, den älskade. I dig har jag min glädje. I 1917 års översättning Gamla svenska översättningen, så står det att, att du är min älskade son I dig har jag funnit behag Och det finns någonting med bön det, Nu finns det många olika sorters bön Men jag hinner inte gå in på allt det Men det finns någonting När vi ber så väcker det Guds välbehag Över oss Gud älskar oss han älskar dig mer än någonting annat här på jorden. Och du är till full och älskad av honom. Men, men det finns också en, en, ett, ett välbehag över när vi, när vi söker honom och när vi ber och, och, och, och vill leva tillsammans nära honom så finns ett välbehag. Och det var det som, som han uttryckte fadern uttryckte det över Jesus Kristus. Han sa att du är min älskade son. I dig har jag funnit behag. Och Gud har behag i våra böner. Han vill höra vad vi har på våra hjärtan. Han vill, han vill att vi ska uttrycka oss till honom. Och berätta för oss hur vi känner det. Jag menar, som David, han uttryckte när det var jobbigt för honom. Och berättade hur jobbigt det var. Och jag tänkte, men orkar Gud lyssna på allt det då? Jo, han gör ju det. Han är tålmodig och stor i mildhet, står det på många ställen i Bibeln. Så han han klarar av att höra dina och mina problem. Så låt honom höra dem. Och det är bra för dig och med att få det ut ur systemet. Bara få det ut ur oss. Bara berätta. Jag har ju jag har ju tre barn och, och det är så roligt med barn för barn är så olika. Min äldsta dotter Josefin, hon är så rolig för att hon pelar man på en tionde sekund Hur hennes sinnesstämning är Är det jobbigt, då hör man det Hon säger, och hon gråter och, hon, och det låter om henne Och så vidare Men det är samma åt andra hållet När hon är glad, då hörs glädjen över henne Mer än över någon annan Och jag kommer ihåg En av mina starkaste minnen när hon bodde hemma Det var Hon hade slavrat bort en hundra lapp Hon skulle köpa någonting och vad heter det? Och hon sprang upp och hon bara grät när hon sprang upp. Och då sa jag, Josefie tillbaka och, och, och jag har någonting till det. Så stod jag nere vid trappan och så höll jag fram, du får en 100 kronor av mig istället. då Och då kommer hon och hon kommer till mig då då, då började hon ju skratta. Och då låg hon med hela ansiktet fast den tåran bara rann. Och så någon vände om och gick upp igen och skrattade hon hela vägen upp. med hon var alldeles blöt av tåran i ansiktet då och, och, och, och hon var väldigt uttrycksfull och, och, och, och ibland så vi Gud att vi är öppenhjärtliga mot honom. Att vi inte döljer våra känslor för honom utan vi berättar för honom hur det är. Och är det jobbigt? Han klarar av att höra det. Och, och, och, och jag tror att Gud vill göra oss svenska lite mer osvenska. Han vill göra oss mer uttrycksfulla att vi uttrycker våra hjärtan inför honom och säger Gud nu är det jobbigt. Jag har det är jättejobbigt på jobbet, eller vad det nu kan vara. Och han alltså, sa, äntligen får jag höra det. Och han vet ju att det gör oss gott också att bara få tala ut det, bara bekänna ut det och bara säga det. Och, eh, så, att, eh, så det är bra för oss att få uttrycka oss, och bönen är bra på det sättet. Att vi får uttrycka oss och uttrycka vad som är rör sig i vårt innersta. Och, och, och han vill höra det. Han vill veta det. Så att så medan han bad så öppnades himmelen. Medan han bad så kom den heliga ande över honom. Och jag tror att medan du ber när himlen öppnas så tror jag då kommer den heliga ande. Så medan du ber så kommer den heliga ande över dig och mig. Och medan du ber så kommer också Guds välbehag över dig och mig. Och sen vet han ju att börjar vi be och den heliga ande kommer över oss. Så kommer vi inte att be ut våran, våra egna önskningar av att mig och min familj och ingen mer. Utan när den heliga ande kommer över oss då vet han- då, då blir bönen generös. Då fastnar inte bönen i självis tänkande utan då blir bönen generös. Och då vet han att det kommer många och blir så att bli välsignade. Så de saker vi kan fortsätta i Lukas kapitel 9. Så att någonting händer medan vi ber. Någonting händer medan du ber så händer det någonting. Och vi ska titta här i Lukas kapitel 9 och vers 29. Det här är ju när Jesus är på förklaringsberget. Vi kan läsa från vers 27. Jag säger det sanningen. Bland dem som står här finns några som inte ska smaka döden. Förrän det får se Guds rike. Omkring åtta dagar efter det att Jesus hade sagt detta. Tog han med sig Petrus, Johannes och Jakob. Och gick upp på berget för att be. Och medan han bad här är samma sak igen medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev skinande vita och se två män samtalade med honom, det var Mose och Elia och det visade sig i härlighet och talade om hans bortgång eh, som han skulle fullborda i Jerusalem och Petrus och det som var med honom så tungt men när de vaknade så såg de Jesus härlighet. Och det båda männen som stod där tillsammans med honom. Och när dessa skulle skiljas från honom så sa Petrus till Jesus. Mästare, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor. En åt dig och en åt Mose och en åt Elia. Och han visste inte vad han sa. Och medan han talade så kom ett moln och sänkte sig ner, ner över dem. Och lärjungarna blev förskräckta. Och när dessa trädde in, eh, dessa trädde in i månet. Och ur månet kom en röst. Denne är min son den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten göd visade sig att Jesus var ensam. Och lärjungarna teg och berättade inte vid den tiden för någon vad, som hade, vad, som hade, vad de hade sett. Och här står det också om Jesus att medan han bad så förvandlades hans ansikte. Guds, Guds härlighet kom över honom. Och jag tror det är samma sak att medan vi ber så händer det någonting i oss. Gud gör sitt verk i våra liv medan vi ber. Det är inte bara att himlen öppnas. Jo, den gör ju det. himlen öppnas och Gud gör saker. Men det ditt och mitt hjärta öppnas också. Så att Gud kan operera. Eller göra sitt verk på insidan av våra liv. Så bönen är en nyckel. För att himmelen ska kunna komma till jorden. Men det är också en nyckel för att Gud ska kunna komma åt våra hjärtan. Så att vi ska kunna komma nära honom. Och för att han ska komma nära oss. Så att så Jesus var förvandlad. Guds härlighet kom över honom, hans kläder är skinande vita. Han fick till och med trä träffa Mose och Elias. alltså, Himlen kom, då. vi vet ju att Mose och Elias hade varit döda i många år. så De är i himlen men nu var de inte i himlen utan nu var de där på berget. Tillsammans med Jesus. så Petrus visste inte riktigt vad man skulle tro. Han visste inte riktigt hur man skulle relatera till det här men det, det här måste vi bevara, det här. Nu, nu stoppar vi tiden. För nu vill vi ha Mose kvar, och vi vill ha Elia kvar, och, och vi vill ha din Guds härlighet kvar. Och, och, och, och, och Gud, Faden talade precis den stunden. Men ser ni att allt det här som skedde var beroende av bön? Medan han bad. Så det var, det var en nyckel att Jesus bad. Men man kan också säga att det är en nyckel att du och jag ber. För att Gud ska kunna göra det han vill göra i ditt och mitt liv så kan han bara göra det om vi ber. Och Gud vill göra mycket i våran stad. Han vill, han vill göra mycket i, i människor runt omkring ditt och mitt liv. Och jag tror att för att Gud ska kunna göra de saker han vill göra så måste himmelen öppnas. Och hur öppnas himlen? Jo, det är när du och jag ber Inte nu bara du och jag personligen ber Utan också när vi kommer tillsammans i kyrkan och ber Så kommer himlen att öppnas Och Gud kommer att göra, Kommer att kunna göra Många gånger så kan inte Gud göra saker och ting För han är beroende av dig och mig Han har gett oss nycklarna Kan man ju Säga att Om han har gett oss nycklarna så har han inte kvar dem själv så han är beroende av dig och mig. Han är beroende av våra böner För att hans vilja ska ske. Vi kommer ihåg Jesus att han undervisade fader vår. Så, så han lär lärjungarna hur de ska be. Och han lär dem inte att bli självisk. Utan han ber så här nu. Be fadern i himmelen att hans vilja ska ske på jorden. Din och min villa kan ju också ske på jorden Och, och, och, och det är bra Men det som är ännu bättre är att hans vilja kan ske på jorden Hans vilja kan ske på jorden När det gäller Luleå Hans vilja kan ske på jorden När det gäller Kjells liv Hans vilja på jorden kan ske I Monikas liv På grund Av att vi använder nycklarna Vill låser upp Och vi kan också Låsa igen och det är någonting Gud har gett oss. Och det är ju kan man säga ett pund att förvalta. Så att ditt och mitt böneliv är en gåva ifrån Gud. Och hur vi använder det det är vår lovprisning tillbaka till honom. Halleluja. Så att du och jag är viktiga och ditt och mitt böneliv är viktigt. Och det Fienden, han, han, han är rädd för att du och jag ska komma in i det här kristna livet av bön. Och, och jag säger inte att du ska be en timme om dagen. Jag säger inte det, utan det kanske räcker att du ber fem minuter om dagen. Men det viktigaste är att vi ber, att vi använder oss av nycklarna. Och ber du en timme, ja då är det helt underbart. Det är fantastiskt att du gör det. Men, men det viktigaste är att vi använder nycklarna. Att vi går till honom. Att vi berättar för honom vad vi vill se. Och, och, och, och han vill ju att vi ska bli uppfyllda av hans vilja. Så att det Gud vill för våran stad. Att du och jag också vill det. Ja men det vill jag ju. Ja men det är inte så säkert. Det är inte så säkert. Alltså om det inte allmänt så vill vi det. Men hur mycket vill vi det? Jesus när han undervisar lärjungarna om bön. Så, så säger han så här att, att allt vad ni ber om och begär. Ett, ett, ett väldigt starkt ord. Så att säga: Allt vad ni ber om och begär. Vad har vi för begärelse? Det är en farlig fråga att, att, att ställa. Men, men begär vi samma saker som det gud vill? Och det är ju inte säkert. Jag har nog många begärelser i mitt liv som inte kanske är riktigt i linje med, med Gud alltid. Och jag tror det är nog så för dig och mig också att vi har inte samma begärelse. Men har vi samma begärelse som han och vi begär någonting så spelar det ingen roll vad det är vi begär. Så får vi det av honom. Eh, Gud talar också till... Jobb. Det står, istället i jobb. I stället i jobbsbok så står det så här att allt vad du beslutar dig för kommer att lyckas väl för dig. Det finns någonting med beslutsamhet och bön. Eh, jag ska avsluta bara dela lite grann. Eh, det står i Lukas 18 så säger Jesus, som brukar lära lärjungarna hur de ska be. Och han säger till dem att, att eh, Eh, att jag vill lära er att be så att ni inte blir trött när ni ber. Och så sen så berättar han en liknelse för dem. Och då berättar han en, en liknelse om en, en enka, en kvinna. Och, och, och, och, och den här kvinnan eh, eh, hade en motpart, det var i, säkert i någon rättegång eller någonting så hon, hon kände att hon hade inte fått sin rätt. Utan hon hade blivit felaktigt... Eh, Felaktigt dömd eller att, att det var någonting som inte stod rätt till. Men, men, men hon, hon gick till domaren. Och så knackade hon på domarens dörr och så sa hon. Du måste skaffa mig rätt. Men han sa yes och sa nej. Jag, jag struntar i dig, jag struntar i andra människor. Jag bryr mig inte så mycket om det som är rätt, sa domaren där då. Och, och, och, men, men hon gav inte upp. Så hon fortsatte knacka på dörren. Hon knackade inte bara på dörren på dagen. Eller på efter jobbet utan hon knackade på natten. Hon fortsatte. Hon gav sig inte. Hon knackade på dörren hela tiden. Och till slut så blev han så leds. Och så han sa du plågar livet ur mig. Men bara för att du nu plågar livet ur mig så ska jag se till att du får rätt. Och han, han gav henne rätt. Varför gav han? Jo för att hon var så ihärdig. Hon, hon begärde av honom att jag ska ha det här. Och jag tror, ibland så tror jag Gud vill att vi blir på samma sak. Barn är ju så. De ber, de ska ha det här om de har fått syn på någon, på någon leksak eller vad det är. Jag menar, de, de, de tjatar och tjatar och, och vi tycker ju det är tjat. Men, men vad det är, det är att det, det finns någonting i dem. De ska bara ha det. De, ger, de tar inte nej som ett svar, utan de ska ha den leksaken. Om ja, det är den Lego -lådan där lego-lådan eller vad det kan vara. De ska ha den. Och lite, lite grann så... Vill nog Gud att du och jag också är att, att vi är barnsteg och våran tro att vi inte ger oss förrän vi har fått det Gud har lovat att vi ska få. Att vi håller fast vid Guds löfte. Halleluja. Ja, vi tackar dig Fader i himmelen för att du har gett oss himmelrikets nycklar. Ja, vi, vi bara prisa dig Fader i himmelen. För att bönen och, och de nycklar som du har gett till oss är dyrbara. Och, och vi tackar dig Fader i himmelen för att du hjälper oss. Och att du lär oss. Du lär oss att be. Och vi tackar dig Fader för att vi vet att du vill utgjuta av dina ande ifrån himmelen över våra liv. Och vi tackar dig Fader i himlen, för att du har sagt att du vill utgyta en nådens... Och bönens ande över ditt folk. Och det, det är min bön Fader, Det är att du utgjuter över oss. Utgjuter över oss en bönens ande. Att du hjälper oss. Hjälper oss. Att be. Att du hjälper oss. Som du berättar om i skriften. Om den här kvinnan som knackade på dörren. Att inte ge upp. Utan att när du har lagt i våra hjärtan att be för någonting. Så slutar vi inte. Att be förrän vi har fått se bönesvaret. Ja vi tackar dig Fader i himmelen. För att du hjälper oss. Att etablera nya vanor i våra liv. Och att bönen får bli en god vana i våra liv. Att, att, att vi kan få be på var varje morgon. Det spelar ingen roll hur lång den bönestunden är. Men, men att vi får böja våra knän inför dig Gud. Och att vi får be till dig. Att vi får söka ditt ansikte. Och när vi söker ditt ansikte så låter du dig finnas. Då får vi se dig Gud. Och det är vi längtar efter. Vi vill se dig. Vi vill leva nära dig Gud. Och vi vill uttrycka våra hjärtan inför dig. Och vi tackar dig Fader i himlen, För att du älskar oss med evig kärlek. Har du älskat oss. Och vi tackar dig för att du omsluter oss på alla sidor. Och vi tackar dig. Tackar dig för, för bönens makt. Vanans makt är stor och bönens makt är ännu större. Både över våra liv och över, över den omgivning som du har ställt oss i. Ja, vi tackar dig Fader i himlen att vårt liv kan bli mer betydelsefullt. Att våra dagar kan bli mer betydelsefulla. Så att du får fylla våra dagar. Och att du får vara med oss i våra, i våra kristna liv. Åh oh, halleluja. Shiva oh, bara här i riklara barn i riklara barn det. Sundororor bara här i riklara barn min bön här fader. Åh oh, ra barn det att du hjälper oss in i nya bönevanor. Du hjälper mig och du hjälper oss allesammans. Åh oh, ra sen rike att vi kan få växa på det här området i våra kristna liv när det gäller bönen. För vi vet att medan vi ber så öppnas himlen. Medan vi ber så kommer du heligande. Och vi behöver dig heligande. Vi behöver din smörjelse. Vi behöver din vishet. Vi behöver dig heligande. i mm. Jag tror vi gör så här: att vi, vi kan be två, två för varandra.